jag och ska och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 så en kastrull. De köpte kanjonen för sig han var full. En präkt lant till och där till en bas. Åskar den andra i ram och glas De gick för i krona för glaset var sträckt. På köp till radikal som stängdes är väldigt knäckt. Talotta fick i vagga fast och en gammal fröken Och liken såldes fattflar in var väck på göken Och strykaren och flugsmäller tomglad och spik Och Petterssons frack som var nära på antik En tavla utan Noahs den gick för en och sjuttio Fast där på Noahs syntes var varenda fluga suttio Och träskor och löskragar såldes i klump Med molnskinn och gått och annan lumm. De tog sig en tuting inget smyg då och då Så i affärerna de gick liksom bättre då de ropa in skänkar och stövlar med knarr Och Petson klev i kring och bjöd på röksiggar De ropar in i skopa och sen drack allihop allihopa En skål för per på moln som var så jädrig att ropa Och Petson han fick en så kallad rökock När körkvärden ropar in han fisker och Sen ska du ha en på dig när till där du åker Det är den här blir bra när den ska skrämma kråkor När Aron i hult ropa in ett porslin Med handtag till vänster hade du varit ett flin till sist var det slut på varenda final Och sen var det nära på karneval De konka och bar och de knoga och slet Och hur de klara upp är det knappt jag vet Lotta traktade hem till gamla vagga på en Och Sjögårdsfärg på och skrek förlossningen en är ära Och August fick fart på sitt fastiga mär Så bunkarna skramlade och skänken for ser. Lovisa gick med värshistorien under blusen Och ledde hem sin som var lite grann på snusen Och råddig i halsen kom och och på Men vem var det på den aktion?